Faptele Apostolilor, capitolul 20 și versetul 6 Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și în cinci zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat șapte zile. După cum s-a amintit în meditația dinainte, Apostolul Pavel a rămas în Filipi cu trei frați care îl însoțeau, iar ceilalți au plecat înaintea sa să-l aștepte la Troa. Luca, unul din cei care au rămas cu Pavel, avea legături strânse cu biserica din Filipii, iar Sfântul Apostol se simțea bine în mijlocul acestor frați pe care îi iubea cu o dragoste deosebită. Față de această biserică n-a avut niciun cuvânt de mustrare și de aici putem înțelege viața duhovnicească adâncă și sfântă a acestor frați. Bucuria lor a fost cu atât mai mare cu cât timpul de când s-au despărțit a fost mai lung. Luca și Pavel au plecat din Filipii după praznicul azimilor, adică în ziua a opta. Este folosită această expresie pentru a socoti zilele după numărătoarea evreiască și nu pentru că ar fi păzit această sărbătoare a Vechiului Testament, căci aceasta ar fi fost în contradicție cu libertatea Evangheliei, pe care o propovăduia Marele Apostol al Neamurilor, mai ales în Filipii, unde majoritatea creștinilor erau dintre neamuri. Pavel a plecat deci din Filipi spre Troa cu cei trei frați care îl însoțeau continuu. Din cauza timpului nefavorabil au ajuns numai după cinci zile. În mod normal trebuiau să ajungă în două zile. În Troa, Pavel a stat șapte zile, probabil atât cât era timpul de staționare al corăbiei. Toate acestea se petreceau în anul 57 în luna aprilie. Gânduri duhovnicești iar noi, după zilele praznicului a zimilor, am plecat. Hristos este sărbătoarea noastră. Când vedem că într-un loc se termină sărbătoarea, adică nu mai este Hristos pe primul plan, să plecăm de acolo. Viața noastră este în Hristos, ascunsă în El. Când El este dat la o parte, atunci și noi suntem dați împreună cu El. Hristos înseamnă felul său, cuvântul său scris. În cinci zile am ajuns la ei Dacă pleci hotărât Vei ajunge unde dorești Cine vrea să întâlnească pe frați Să plece hotărât în numele Domnului Și cu ajutorul lui va izbuti De oriunde ai pleca Să cauți să ajungi la frați Și să stai cu ei Aceasta este o datorie a dragostei O stare normală în trupul lui Hristos Dacă ești născut din nou Faci lucrul acesta Nu e de Cui cu vorba cre? Cine le cre? Din ce le are? Cre din ce a Ce-i te cre? În Domnul și în Sfintele ipoved. Credința, credința în Domnul Hristos, Câți mută ființa în cerul frumos, în cerul frumos, Nu e de ajuns și să-ți gânșești. Umblarea peală, cred, Dintei drum simții. Lumina ta, Ivelor, Dumnezeiești. O, aninale, -er, Gatul ne-s opri. Sfința, credința în Domnul Hristos, cât mută ființa în cerul frumos, cât mută ființa în cerul frumos. Versetul 7 în ziua din a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Ajuns în troa, Pavel a găsit o adunare vie și sfântă după chipul celei din Filipi în care sufletul lui ostenit ușor se putea odihni. Timp de șapte zile cât a trebuit să stea aici, probabil din pricina corăbiei care avea timpul ei de plecare, Pavel a petrecut în mijlocul fraților, sfătuindu-i și întărindu-i în cuvântul Domnului, așa cum era obiceiul să facă pe oriunde mergea și întâlnea frați. Cu o zi înainte de plecarea din Troa, Pavel a strâns pe toți credincioșii din oraș ca împreună să frângă pâinea în vederea despărțirii cu trupul de acești frați scumpi. Era ziua întâi a săptămânii. Nu știm dacă în cele șapte zile cât a stat în Troa s-a mai făcut frângerea pâinii. Poate că s-a mai făcut, întrucât Domnul Isus n-a fixat o zi anume pentru săvârșirea acestui lucru. El a zis simplu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el, adică din pahar. De aceea primii creștini făceau a pâinii în fiecare zi. Ziua întâi a săptămânii nu era mai sfântă ca celelalte. Greșesc față de noul testament al Domnului Isus Hristos cei care spun că duminica a înlocuit sabatul. Cine vrea să țină o zi pentru Domnul, să o țină, dar să nu facă din această o lege ca în Vechiul Testament. Cine face deosebire între zile pentru Domnul, o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul, nu o face, scrie la Roman 14,6. În această privință, lucrurile sunt ca lumina, numai cel care urmărește un interes străin de adevăr le tulbură. Înainte de a adânci mai mult învățătura despre frângerea pâinii, subliniem un adevăr cu privire la partea din verset, vorbea ucenicilor și vorbirea lui s-a prelungit până la miezul nopții. În original, zice, a dialogat cu frații. Dialogul, convorbire cu una sau mai multe persoane, nu e tot una cu monologul, vorbire de unul singur fără a fi întrerupt de altul. E bine să știm lucrul acesta pentru înțelegerea adevărului. Deci, Sfântul Pavel a avut o convorbire, o stare de vorbă cu ucenicii, nu le-a ținut o predică. Vorbea cu ei, cu ucenicii, și-a lungit vorba până după miezul nopții. În traducerea episcopului Bălan, lugo 1939, citim, Vorbea cu ei și-a lungit vorba până după miezul nopții. În traducerea germană, Wuppertal Elbelferd scrie, a stat de vorbă cu ei. În traducerea de ea 1874, Vorbea cu dânsii. Traducerea Nicodim București 1944 a vorbit cu ei. Traducerea Cornilescu 1931 a stat de vorbă cu ei. Traducerea Nițulescu 1924 vorbi cu dânsii. Stare de vorbă, adică întreținere familială. Aceasta înseamnă omilie. Omilia a fost forma principală a propovăduirii apostolice. Despre frângerea pâinii Ca și vechiul legământ care avea rânduiala lui, așa și noul legământ are rânduiala lui. Și vechiul și nouul legământ cu rânduirile lor au fost lăsate de Dumnezeu. Care e rânduiala noului legământ? Cine nu cunoaște are datoria să o cunoască, să se roage pentru acest lucru, să se gândească la ea, să cugete adânc la ea, să își plece inima să o împlinească, să se veselească și să se desfăteze în ea. În vechiul legământ, Dumnezeu n-a lăsat pe Israel poporul său să-și trăiască viața spirituală la întâmplare, aducând jertfe sau ținând sărbători după părerea fiecărui om. Nu. Ci a dat legi clare pentru orice lucru, însoțite de porunci pe care le înțelegea și un copil. Oare în privința aceasta, nou legământ să fie mai prejos? Să fie lăsat Dumnezeu pe creștini, poporul său răscumpărat prin cea mai mare jertfă, moartea fiului său Iisus Hristos, să facă fiecare ce vrea și cum vrea? Să stabilească legi, el și sărbători fiecare cetate sau fiecare popor, după cum îi se pare? Zicem iarăși, nu! Domnul Iisus, la plecarea sa de pe pământ, a spus sfinților săi apostoli că le va trimite un mângâietor pe Duhul adevărului, care îi va călăuzi în tot adevărul, iar ei vor scrie tot ceea ce Duhul Sfânt le va porunci. Ceea ce au scris Sfinții Apostoli se numește Învățătura Apostolilor, adică Noul Testament, în care stăruiau primii creștini și în care trebuie să stăruiască și creștinii din urmă. În Scriptura Noului Testament, Învățătura Apostolilor, este vorba și despre sărbători. Hristos este sărbătoarea noastră zilnică. Cina Domnului rânduită de Mântuitorul Hristos în amintirea morții Lui, așa ca sărbătoarea Paștelor la evrei. Deci, și cu această ocazie, tot Domnul Hristos este sărbătorit, dar într-un fel aparte. Și dacă evreii n-aveau voie să adauge sau să scoate ceva din la lui Dumnezeu și cine ar fi îndrăznit să schimbe ar fi fost pedepsit cu moartea, oare creștinii pot să facă lucrul acesta fără a fi judecați aspru de Dumnezeu? Cine a așezat frângerea pâinii? Domnul Isus Hristos a poruncit și a așezat, alături de propovăduirea Evangheliei, botezul și cina, pentru a păstra curată și sfântă adunarea celor credincioși. Dacă privim această problemă sub adevărata ei lumină, noi va trebui să admitem că trei lucruri sunt necesare pentru a construi o adunare creștină și anume adevărata propovăduire a Evangheliei, adevăratul botez al credinței și adevărata prăznuire a cinei Domnului. Acolo unde lipsesc aceste trei elemente sau chiar numai unul din aceste trei, acea adunare creștină nu poate dăinui, nu poate da o mărturie, față de cei de afară. Vesirea unei curate și mântuitoare Evanghelii este de neapărată trebuință pentru a reuni, întemeia și duce mai departe adunarea văzută a copiilor lui Dumnezeu. Aceasta este plasa vie care trebuie aruncată printre oameni, căci toți înoată în mlaștina lumii. Cei care sunt prinși în această plasă, adică aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu, al Evangheliei și se alipesc cu hotărâre la credința dată de Dumnezeu, sunt aduși din întuneric la lumină, sunt schimbați în copii ai lui Dumnezeu, din copii ai mâniei, cum erau mai înainte. Cu aceste suflete, cum spune Cartea Sfântă la 1 Petru 2 cu 5, este zidit templul lui Dumnezeu, care laudă numele Domnului și le înalță tot timpul. Numai cei credincioși au loc în această biserică, adică toți cei care au primit prin credință cuvântul noului legământ, care s-au pocăit și au fost botezați. Ei trebuie să mărturisească cu gura lor credința lor mântuitoare, iar botezul să fie în fața martorilor, tot în baza mărturisirilor, căci prin acest semn văzut sunt primiți în Biserică și la masa Domnului. Când trebuie să se facă frângerea pâinii? La începutul istoriei Bisericii Domnului Isus, adică după coborârea Duhului Sfânt, frângerea pâinii se făcea în fiecare zi. Această practică a ținut până la jumătatea secolului al III-lea la Cartagina, Roma, Spania și în alte locuri, după cum scrie la Istoria Bisericească Universală București 1956. În alte locuri se săvârșea Miercuri și Vineri, în Egipt, iar în altele, din pricina autorităților, se săvârșea Duminica, înainte de răsăritul Soarelui. Sfântul Iustin Martirul scrie despre adunările creștinilor din vremea sa, secolul II d. Hristos. În ziua numită a Domnului, toți credincioșii din orașe și de la țară se adună în unul și același loc. Aici se citesc cele lăsate nouă de apostoli sau scrierile profeților cât îngăduie timpul. Când citetul a terminat, proistosul, adică un frate mai bătrân, ține un cuvânt de îndemn și de chemare la urmarea acestor frumoase învățături. Apoi ne ridicăm cu toții și înalțăm rugăciuni. Și când am sfârșit rugăciunile, se aduc pâine, vin și apă. Proistosul, întâi rostește rugăciuni și cu mulțumiri cu toată tăria, iar poporul răspunde amin. Urmează împărtășirea, fiecare primind partea sa. Pe vremea aceea nu era nicio liturghie, niciun serviciu divin. În Noul Testament, Cartea Sfântă a creștinilor, singura autoritate față de care ei trebuie să se supună, scrie limpede că creștinii din tâi stăruiau în fiecare zi în pâinii, așa cum s-a amintit mai sus. Când stăruiești într-un anumit lucru, nu înseamnă că îl faci o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată pe an. Chiar dacă din pricina unor împrejurări potrivnice nu se poate face frângerea pâinii în fiecare zi, totuși nu trebuie statornicită la date fixe și îndepărtate. După ce au trecut împrejurările potrivnice, să se facă iarăși mai des, de mai multe ori pe săptămână și numai cu cei credincioși, nu în public. De fapt, ce este frângerea pâinii, cina Domnului? Frângerea pâinii este o rânduială dumnezeiască așezată de Domnul Iisus care arată mare adevăruri, jertfa răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu, mielul fără cusur și unitatea credincioșilor noului legământ ca trupa lui Hristos. Nimeni nu poate înțelege rostul cinei Domnului dacă nu este născut din nou, dacă nu este mădular în trupul lui Hristos. Ca și celelalte adevăruri din nou legământ și adevărul despre frângerea pâinii îl înțeleg numai cei care au Duhul Sfânt, cei mântuiți, născuți din nou prin credința în Domnul Isus. Fără Duhul adevărului nu poate fi înțeles niciun adevăr dumnezeiesc. Frângerea pâinii este în primul rând un act de ascultare față de Domnul Iisus care a zis să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Chiar dacă la început nu înțelegem decât atât să împlinim porunca Domnului, mai târziu, împlinind cu credință această poruncă, vom înțelege adâncurile ei. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, dar dacă nu le împliniți, ci doar le discutați, arătați că nu mă iubiți, iar o credință fără dragoste este o credință drăcească, după cum scrie la Iacov 2,19-20. Dragostea asta în după poruncile lui, ale Domnului Isus nu ale lui Moise. Frângerea pâinii este o pomenire, o amintire a Domnului Iisus. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Această dorință a Domnului Iisus sună ca o poruncă, așa cum s-a amintit mai sus, și ce poruncă plină de dragoste ne-a lăsat El. Tot în seara când Mântuitorul a așezat cina noului legământ, a dat și porunca dragostei. Hristos, Paștele noastre a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul cu azimile curăției și adevărului, scrie la 1 Corinteni 5, 78. 8. Dând ascultare dorinței și poruncii Domnului Isus, să prăznuim cu toată dragostea și curăția această sărbătoare de aducere a mintei a dragostei sublime a Domnului Isus. Frângerea pâinii este un prilej de mulțumire pentru harul primit. Domnul însuși ne-a arătat lucrul acesta când a așezat-o, căci, Spune Sfânta Scriptură, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, chiar cuvântul grecesc, euharistie pe care îl folosește cultul ortodox, înseamnă mulțumire. Deci, laudă și mulțumire, nu cereri nici pocăință, acestea să izvorască din inima celor ce se adună la masa Domnului, cererile și pocăința să se facă înainte de a veni la cină frângerea pâinii nu este pentru cereri și tânguiri. Copii lui Dumnezeu trebuie să se strângă la frângerea pâinii ca să se bucure de dragostea celui care i-a adunat în jurul lui. Facem frângerea pâinii nu spre pomenirea noastră, ci a Domnului. Nu vestim mântuirea noastră, ci moartea lui până va veni. Căci dacă sângele lui ne-a curățit de păcat, dacă moartea lui ne-a izbăvit de puterea păcatului, dacă învierea lui ne-a dat posibilitatea să înviem și noi la o viață nouă, Desigur, venirea lui ne va aduce și răpirea împreună cu el în slavă. Frângerea pâinii este o lucrare de preamărire a Domnului din partea bisericii sale și tocmai de aceea nu trebuie făcută cina în public, adică într-o sală unde sunt și alți oameni care încă nu s-au întors la Dumnezeu, nu sunt mădulare în trupul lui Hristos. În adunarea pentru frângerea pâinii, locul cel din îl are Domnul Isus. Suntem adunați ca trupa lui Hristos, aducând chinarea noastră mielului junghiat pentru noi. Așa cum evreii nu primeau străini la sărbătoarea lor de aducere aminte a mielului junghiat în Egipt pentru izbăvirea lor din robie, tot așa creștinii adevărați nu primesc străini în locul unde frâng pâinea. Frângerea pâinii este o împrospătare în mintea noastră, a marelui adevăr că noi cei mântuiți alcătuim un trup, adică o unitate de săvârșită. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Trupul frânt al lui Hristos a dat naștere trupului său viu, care este biserica. Frângerea pâinii este totodată și o linie despărțitoare, trasă între vechiul și noul legământ, între lege și har, pentru tot timpul harului, adică până la răpirea bisericii. De altfel și rostul templului lui Dumnezeu din Ierusalim, cu cele două altare ale sale, cel de aramă pentru ispășire și cel de aur pentru închinare, unde se ardea tămâie mirositoare, era de acum cu totul isprăvit, depășit, înlocuit. Frângerea pâinii ne prilejuiește aducerea aminte a adevărului venirii Domnului Isus și a răpirii noastre în văzduh, ca să fim totdeauna cu El. Mireasa lui Hristos, deci poate prăznui cu adevărat sărbătoarea cinei Domnului. Cei necredincioși nu pot înțelege legătura de dragoste dintre mireasă și mire, nici unitatea mădularelor trupului lui Hristos între ele. Faptul că la frângerea pâinii din o a au asistat și necredincioși se vede limpede din faptul că numai ucenicii erau adunați. Cu ei a stat de vorbă Sfântul Apostol Pavel până în zori. După cum pâinea și vinul sunt o icoană a unității săvârșite, boabele de grâu și de struguri zdrobite au această unitate, tot așa, adevărații urmași ai Domnului Isus, prin faptul că și-au zdrobit Euul vechi pe cruce, pot trăi într-o desăvârșită unitate pe care o înțeleg mai bine la frângerea pâinii când gustă din această pâine și din același pahar. Ei toți alcătuiesc un singur trup pentru că au fost botezați de un singur duh. În ziua din tâia săptămânii eram adunați ca să frângem pâinea. Un gând duhovnicesc. Prin frângerea pâinii cuvântului lui Dumnezeu putem face fiecare zi din săptămână o zi întâi, adică de cea mai mare însemnătate. Cuvântul lui Dumnezeu frânt și luat ca hrană de valoare nu numai zilelor, dar și clipelor pe care le trăim. Vrem noi ca toate zilele noastre să fie cele din întâi, să frângem pâinea cuvântului lui Dumnezeu și să ne hrănim toți din ea, trăind în dragoste. Și a lungit vorbirea până la miezul nopții. Să stăm la dispoziția Duhului Sfânt și El ne va folosi atât cât trebuie în lucrarea Lui. Să nu facem nimic din pornire firească. Lungirea vorbirii să fie strict sub călăuzirea Duhului. De fapt, vorbirea lungă în adunare este o excepție. Să nu facem din ea o regulă pentru că nu dă rezultat bun. Nu toți vorbitorii sunt detalii a Sfântului Pavel. Dar, așa cum s-a spus mai sus, Pavel n-a ținut o predică, ci a stat de vorbă cu credincioșii, a dialogat cu ei. Ați ascultat meditații la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 6 și 7. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat șapte zile. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la altă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Nu e de ajuns să spui cu vorba cred, ci roadele credinței să le areți. Nu e de ajuns să spui cu vorba cred. De credința, a acei, acestei, cred să ce te Când Domnul și sintele îi poze. În Domnul Hristos, Cât mută ființa în cerul frumos, Cât mută ființa în cerul frumos. Nu e de ce să încep Larea peală, cre din te-i drum simții. Lumina ta, inelor dumnezeiești, O ani în ale regatul Credința, credința în Domnul Hristos,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 Pocul focul dragostei de plim, Atunci a jertfa, E e zadar, Și tot ce faci e adevăr divin. Credința, credința în Domnul Hristos, este multă stigința în cerul frumos, este multă stigința în cerul frumos. Căci pilde străluc, cită e Hristos. Nu mai pretleje mult la gust. Și cu cu cerul tu de acesta i prețul ce ne-a cumpărat. Credința, credința în Domnul Cristos, îți mută pinta în cerul frumos. Mută ființa în cerul frumos.